Oida de las palabras, os picos secos, as vaguas derramadas Neste deserto onde ficamos, atrapados neste deserto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 dos máis escoitaos ou algo, non sei sí, sí, sí, sí. a verdade é que Paco Ledo conhecemos desde hai bastante tempo e o feito de que uh -huh. bueno, sí. pois, hoxe nos permitiras con, conatar contigo eh, facer esta cativa entrevista eh, serve tamén para que os nosos ointes saiban de ese último libro teu que publicaste sí. precisamente a finais do ano pasado, uh -huh. que por certo volve a repetir o, o, o título e ao mesmo tempo onde se pode mercar, non?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 grupos de Vigo que veñen aquí por aquí, eles entrego os poemas, "Oye, bois, e musicares", pues. supois, pues, pois pues, para min é unha honra. Claro. Que, que cantando eles. Uh -huh. a, a verdade é que o, o, os poemas non non buscan música, senón que a música vai dentro do poema, digamos, non? Bueno, de ser así, de ser así. No, eu non quero lo, decir que os meus sean así, pero bueno, algo levarán se non non se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 pois creo que si. Sí. Entendes, Paco, te participas en no equipo ese de xente que, bueno, es que vos co coñecedes, vos o traballo como non sei, nun grupo de, de poetas de zona, como por exemplo Patricia de González ou por, por ou a propia que comentaba a, a propia de antes que dicía no no no mueño ou por exemplo a a, a Graça Flores, Poesía, non? Sí, sí. ese músico como un poema meu xa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 poniéndole música y creo que van a salir porque son gente seria pero mejor esperar que salgan antes de ponerle ese nombre ah, muy bien perfecto, perfecto. Sí, sí. también hay otro, otro o sea, o sea, orquesta fantasma ¿no? que también, también. Gusto de... sí, sí, sí, también me cantan dos otras poemillas sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, es un, un orquesta de Vigo que hace eh, música para niños muy boa muy buena mm -hmm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 ya entonces pois que, que botades unha mauciña tamén para que eh para dar a coñecer, todos me axudan algo, entende? son eh, algún... no, é un nos honrámonos, de terte ter -te, pois como amigo da radio no, amigo que un remiño, un remiño, coño. Coite. Escoit, escoita Paco, a, a, a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 A última foi en da Festa Mart, no, foi o oh, nesta semana en O País en Garavelos, uh -huh. eh, de, de Ansumoure eh, da Carballo con botas, que é un un gran suma, temos aí un palleiro, oh, proyectamos películas. Sí, uh -huh. Eh, bueno, veñen a actuar aí quen quere, ve un señor, no, eh, sinto non recordar o nome, que era moi bon uh -huh. eh, tocar a arpa, deu un concierto de arpa uh -huh. e recitou aí poemas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 Ai os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 Baixamos un pouquinho a música deste CD de, de, Que temos aquí De Joan Eiriz sí. Poemas nos, de Suso Díaz Que nos chegou a través de Suso Díaz Que claro son que sí. poemas de Suso Díaz ¿no? Dedicados a Rosalía de Castro Dedicados a nosa querida Rosalía Vale E eh, eh, vamos a falar pues, Con o noso correspondente Que temos alá pola Ribeira Sacra Na ah. capital Moi A Ribeira Sacra que Monforte de Lemos, eh, apartado de quenche preguntou. Vale. Moi boas tardes, Xosé Manuel. hola, boas tardes. Boa tarde, benvido. Benvido, bon ano que non tivemos ocasión eh, eh, eh, mm, de verdade que estamos encantados de que continúes coa nosa mm, mm, comunicación e eh, que, bueno, que te temos aí como un grande correspondente. Si, sí, señor. Que hai moitas persoas que falan de ti, eh? de esas viñetas sí. que pues pois nada por la red sí, sí, sí. las viñetas bueno, ah, no. ya ya ya crónica semanal que crónica semanal que también nos vas debullando debullando noticias con un sentido pues eso eh, eh, especiales retranqueiro Bueno pues está bien eso eh, honrarame honrarame Uh -huh. Bueno pois pues nós tamén enorgulcenmén que hai que hai que seguir logo sí, con, ese, con ese apoio con ese apoio por aí todo ben gracias a Deus a Deus todo iso vai vai indo ben sí. aquí, todo correcto sí, sí, de sí. momento con consentdiño e eh, pues, a cousa vai vai tirando vai indo e bueno, pues, eh, por aí tamén non por aquí tamén en principio todo bah. todo en orrde moi ben, moi ben <risas> Bueno, esperando pues... que que oficialmente o coronavirus seja como a gripe, eh... vale. Eh, eh, bueno. Eso. A ver. E imos, imos, imos tirando. Eso. Íbamos <risas> como de por aquí, que ¿no? está tirando, sí, sí, sí, porque esto eh conto de, de, de nunca acabar. Sí, Temo, que facer bueno. uh -huh. que, y, imos y, que tema, a idea ya. Pero por temas, non? Decir. Eh? Imos por tema, logo, entón. Imos por faena. Imos vale. por faena, como diría un catalán. Eh, <risas> bien, o unha catalana. Eh, Temas retos, como tedes? Acusa algún, está... Empezar, a, raro, acusa pas. está en paz. Está devecida, eh, un boquiño... Está desmorecida a xección, non sei. Sé. Parece. Vos vos ter que chamar a atención. Bueno... A quen lle encargas directamente, mellor terse que dar turras das orellas, pero eu, claro, confío e, e despois Mira, ao final, eu mandas meus contactos, procuro de facelo, pero, pero esmorece un pouquinho Non contestan ou non contestan, ou uh, ou me dicen que non poden. Aí, sabes un dentro des retos un, un dos que a min fíxime moita, moita moita ilusión escoitalo e velo directamente, porque nun programa de televisión en, en unha nunha reportaxe que vin ah, hai un médico novo eh, na Coruña que se chama Diego González Rivas que é unha gran de eminencia desplázase a todos os sitios do, do mundo para poder operar de unha forma determinada eh, unha eminencia eh, ves, esa persoa a mín gostaríame intentar chegar a chegar a él non sei se ti aí si, si tí... sí que vai ser difícil sei de, sei de que falas, se sei o eu... Eh, bueno, moitos medios de comunicación, sí, entrevistas, sí. E eh, tamén non hai moito, creo que estivo ata sí, no Land Rover. Posiblemente, sí, Roberto Vidal estivo, pero bueno, que é un crack a nivel mundial eso, eso, eso. de como ciruxián, que non sei que especialidade ten que creo que bueno, mellores, é, bueno, dos mellores... É único, é único, sí, sí, é o único do mundo bueno, eh, intervén de unha forma especial e, eh, bueno, pues, eh, solicitado a nivel mundial... Eh, eh, importo... Pero que temos eh, en, en axenda que non se pudera eh, levar a cabo hmm. que non fructificou o contacto temos o Luis Iglesia, non? Sí, Temos sí. A, a aleta extra da Ribeira Sí, Tamén, a desfaltadora de longitudes, non? Peleteiro. A peleteiro. peleteiro tamén, que non demos que ainda con ela. No. Eh, a quén máis? Roberto Vilar, se xa se resiste dai tempo. Sí. Eh, quén máis nos quedaba? Tosar, Luís Tosar, que nos dixo... Tosar tamén, Tosar tamén. Unha das persoas que entrevistamos dixo que que ao mellor eh, que, que estaría... Que ademais era amigo persoal dele e tal. Pero bueno, sí. a ver, están na lista... Bueno, pues, lanzamos a, lanzamos aquí a nos audiencia sí. que antes de, antes de rematar o programa que nos digan algún nome máis. Esa es estampa, pois pues, como tarefas pendentes, sí. eh a veces se nos ocurre algún algúna máis para uh -huh. para poñer de cara a semana que vén. Perfecto, vale. perfecto, vale. Perfecto, Muy ben. perfecto. Estupendo. Empezamos logo eh O Kenchi preguntou pois pues, guste desgustámelogo. Vale. Sí. Vale, pois pues empezamos con desgustámelo. Sí, señor. Eh empezando este ano, por exemplo, o, bueno, a, a incidencia da, da, da pandemia, uh -huh. que, que está a Omicron estendéndose pois con bastante eh virulencia, moi uh -huh. moi moi contaxiosa. Sí. Por sorte, pois pues, bueno, parece que está un pouco máis debilitada Caso as outras cepas eh outras variantes anteriores, que pero bueno, que, que está, bueno, está nos facendo un pouco a vida complicada co temados positivos, altas, baixas as sí. coles, que se cancelación sí, que sí, se sí, sí. restricción bueno, pero aparte de todo eso, xa ponendo a vista no futuro próximo uh -huh. desgústame que perigue o entroido sí, todo o que acabo claro. de decir fainos pensar que o entroido sí, pois eh, non se vai poder facer decirvos que a en eh, vista a situación que é de prorrogar COVID claro. e as limitacións eh, de reunións que, falando de entroido, está pensando, está estudando seriamente a elaboración de un protocolo para as festas de, de entroido. Sí, sí, sí. O as festas, que, que vos podo dicir, as festas de entroido en Galicia, das, das máis esperadas do ano, sí, eh, claro. pues mm, fermosísimas, uh -huh. o entroido urensán, que vos podo dicir, e A pregunta que me fau é, Quedaremos un ano máis en entroido Ou teremos un entroido descafeinado Polas limitacións que, que terá que puñera xunta mm, claro. eh, que en, tamén... previsión, en previsión a, a súa chegada Que, como sabedes, é a final de febreiro Claro, sí. claro Que todo isto... Que falta Non sí, falta sí, sí. Un pouco máis de mes E sí. que todo isto tamén é un entroido, non? Un Sí, sí, sí. Sí, máscara, sí, sí, xa levamos sí. a máscara verdad que dalle unha utilidade festiva con máscaras moi comuns pero diferente do, do que en realidade é eh, eh, a festividade concretamente uh -huh. do, do propio entroido ¿no? uh -huh. exactamente, entón desgústame que perigue entroido, a ver como evolucionamos eh, os datos da epidemia pero eh, todo uh -huh. apunta a que bueno, ou se van cancelar as celebracións ou vai haber tales restriccións que, que, bueno, xa non vai ser entroido ni nada. Como o no, no. ano pasado, algún en enlaza sí. co, con retranca, mm. pois decían que, que bueno, simbólicamente os, os do lugar, os do pobo, uh -huh. facían alguna, alguna aparición, pelicheiros, sí. de, de, de, de cigarrós e tal, sí. pero, bueno, era celebración, decían, do non entroido. Sí, sí. É verdade que... É caro, que pois. eso... Igual se fai algo simbólicamente, pero vai quedar descafeinado. É como tamén, sabedes, supoño, que isto a, a que se fai en Viana do Bolo, en Pilariño... A, a Androia, sí. E a, no, no, a Mascarada. O isto previo, previo a Antroido, que... A Mascarada. A Mascarada, o que fai... Sí, sí, sí, a máscara Ibérica. A máscara Ibérica, sí, sí. Pois que xa eh, a, de momento está adiada. Deixárono para marzo, adiado para marzo e haber sí. en marzo. Uh -huh. Pero teriase que facer, pues eh, a principios de que febreiro, de finais deste de mes, principios sí, sí, de febreiro sí, sí. eh, como anticipo, estaba funcionando moi ben porque máscaras de, de toda a península, está funcionando moi ben, pero bueno, xa tiveron que cancelar e en marzo revisará se a situación a veces si se pode ou non facer pero bueno, uh -huh. o que vos digo eso vai... desgústame que, que poda ir todo ao traste por segundo ano consecutivo nos quedemos en entruendo sí, que repercutirá tamén nas celebracións gastronómicas que tamén eh. se fan a Androia claro, o... sí, sí, sí. os cocidos e outras cousas tamén caerá claro, claro. tamén me desgusta e aquí seguro que Xulio ten máis criterio estará superou tanto a polémica co Galego en Asturias Ah, sí. A través que a reforma que están sí. a levar a cabo no do Estatuto de Autonomía do Principado de Asturias contempla a declaración do, do asturiano como lingua oficial, junto con o español uh -huh. eh, pero limita a consideración para o galego eh, de esa oficialidade, o seu ámbito uh -huh. territorial A raíz de eso, houve un informe da, da Academia Galega uh -huh. que de, defende que o novo Estatuto pois eh, deba declarar a oficialidade do galego en igualdade de consideración co, co asturiano. Sí, no? sí. Ese mesmo informe, estes días, que foi noticia, critica, que se escolla o glotónimo de Arraque mm. e o naviego, que se mella facer, pois, pues eso, invisible ou que irá apartar o galego desa oficialidade. Mm -hmm. E, lendo en nós estes días, Enrique mm -hmm. Monteagudo di, literal, que se xa calcexa a súa denominación, as falas entre o EO e o Navia, son variedades do galego. Do propio sí. galego, exactamente. Sí, sí. Sí, sí, sí. Entón, bueno, aí está, entre aspas, a polémica de se si o galego en Asturias ten que ser lingua oficial ou o galego uh -huh. non ten lugar a, a existir, ainda que, ainda que bueno, aí vamos que nesa franxa, no, na fronteira occidental asturiana, pois o que se fala son variantes do galego. Aí, sí, non, sí, que, sí. sí Unha comarcalización do propio galego, o sea que, sí, en realidad, sí. de, bueno, eh, eh, a ver, son, son tendencias, eh, son eh, no sé, aportacións políticas que non teñen nada que ver coa propia lingua. No, la me impresiona no, claro, a mí. Sí, claro, claro, claro. Sí, sí, pero, bueno. pero, pues, a, ver como, a ver como evoluciona sí. este tema, pero, bueno, sería Tampoco... que o galego pues, tivera esa constancia, pelo menos na, na zona xeográfica onde sí que realmente que te disgusta, que... lógicamente, porque non, non, non. parece, <risa> a parece pe... porque métese má esa política ca a filoloxía. Eh, eh, exactamente, un, unha polémica eh, entonces, que, digamos, non... que o que me disgusta é que as política se meta que aparte a filología, sí. eh pois pues en temas nos que si sí. nos que tiña que mandar ou tiña que dominar uh -huh. realmente pois pues, a ciencia da filología non a política. Pero, claro, bueno, exactamente. Sí. Non no, no me gusta no, moi Desgústame tamén que baixe a productividade industrial en Galicia eh, Medra un ritmo menor que, que a media do Estado Na produción industrial no sector da enerxía Por exemplo, caiu un 15,5% En contraste co crecemento a nivel estatal Que foi dun casi 11% mm. eh, Entón, bueno, tampouco me gusta eso Que baixe a productividade industrial en, en Galicia moi E eh, pasos gustame logo Vale Gústame, por exemplo que Pontevedra se posicione como capital gastronómica de España para o 2023 uh -huh. a, a cidade de Pontevedra optará a ser a capital española gastronómica no 23 así ven de anunciar o Concello despues de recibir o, a comunicación da organización na que se confirmou a súa candidatura Muy bien, en o Concello están vos, totalmente satisfeitos imaginadevos Hombre. e din que, bueno, literalmente teñen todos os ingredientes necesarios para cociñarse como referente gastronómico galego, nacional e mesmo internacional Muy bien, mm -hmm. sí, sí, sí. este sí, sí. ano 2022 a capital gastronómica de España é Sanlúcar de Barrameda San Lucas, sí. esperamos, desechamos que no 23 logo sí, eh, se xa Pontevedra que dé un salto e mérito a Pontevedra que suba, que dé un salto e veña precisamente para, para o norte moi ben correcto, e gustanme tamén que, bueno, que sei que se está fazendo investigacións e xa hai un pequeno avance de, de unha invención un dispositivo para reducir o garradón en vivendas investigadores da Universidade de Cantabria en colaboración con a empresa de Coruña pinte uh -huh. 21 consultores probaron xa un dispositivo que reduce o gas radón en vivendas no. como sabedes a exposición ao gas radón mm. despois do consumo de tabaco mm. e o segundo factor de risco do cancro de pulmón no. e o primeiro factor de risco en persoas que nunca fumaron sí. Sí, sí, daí sí, a importancia eh, que ten este avance para poder reducir as emisións eh, que prejudiquen como como se está comprobando con estudios científicos que prejudica e que é un factor de risco para o de pulmón. Mm. Dadas as características xeolóxicas do solo de Galiza, é unha zona é, de elevada exalación de radón propensa mm -hmm. a estas emisións. Mm -hmm. E as provincias de Galicia nas que máis será este problema son as de Orense e Pontevedra. Sí. Entón, oh. pois bueno, bueno. para combater as emisións do, do garradón e, e evitar es eh, problemas de saúde que ocasiona, pues pois, todo avance que chegue bon é Una investigación eh, importante tanto, muy, eh, eh, eh, eh, bueno, que, que será moi boa para poder, para toda a población lógicamente, claro que si. Sí. Exactamente, pues, bueno, que que vaya que que xa eso, un primeiro dispositivo que reduza o gas pues, xa é eh, un avance importante, porque de aí pues eh, claro. todo que se xa eh pois pues, perfeccionar o eh, eh espero de sí, sí. evitar esas emisiones pues bueno, con tempo, ¿no? Mas, claro. con tempo veremos, pero bueno, un avance muy muy muy importante. Sí, sí. también me gusta os novos datos de creación de empresas. Se antes decía que no me gustaba a baixa producción industrial, temos que decir que la creación de empresas pues bueno, hay que aledarse. a creación de empresas en o 2021, ano bueno, que bien vimos de pasar, eh, eh, aumentó ainda coa covid. 19, pois ainda, ainda así aumentou a creación de empresas en Galicia en lo 21 eh, perto de 30 comarcas eh, un, experimentaron un crecimiento en relación ao ano anterior 2020 en algúnas comarcas incluso eh, a creación de empresas chegou a cifras equiparables ou mellores incluso co 2019 ajá, Ainda que pareza raro, curioso, paradóxico, uh -huh. pois a veces pasan estas cousas que, que bueno, ainda, ainda coa pandemia, sí. eh, polo medio co que está ocasionando e eh, tal e cual, uh -huh. que, que, se, que se creen empresas, bueno, bueno por final xente que se atreve ou abrens outros frontes, outras posibilidades, Es que sabemos que quando unha porta se pecha outra se abre, sí. e a veces a das dificultades veñen as oportunidades. Perfecto. Veces, as crises veñen as oportunidades. Pois bueno, vemos que hai xente que, que confía en eso. Ah, un... alé Tamén a nós, tamén. Gusta, <risa> que... muy ben. e sí, sí, sí. eh, eh, bueno, no tema da eh, coñas ou sabedor popular, anotacións e tal. Mhm. Uh -huh. O xe rescato anotacións da libretiña pequena gusta me vou me quedar co, co, de co, con co este non me pareceión en vez de sabiduría popular todo que sea sabiduría popular refraneiros de franseitos sí, sí. sí. contos e tal van ir baixo título o O, o título de Anotacións da Libertiña Pequena a le, Anotacións ah, da Libertiña Pequena sí, sí, sí. En honra tamén a Xulio pola, pola, pola idea Luces <risa> de Neón temos grazas. aquí o, o letreiro da sección Anotacións da Libertiña Pequena ben, Exactamente peña. Entón xe teño baixo dous temas cousas que que, que recollín estes, estes días unha ten que ver co destino O destino eh, Tres frases clásicas que eu teño aído Apuntado, teño na cabeza eh, Que todos sabemos O está para ser hmm. A frase está para ser Moi empregada en Galicia Cando, bueno, non hai que facer o destino tal sí. Outra O que está para un, non está para ninguém Non <risa> Esa non sei se vos empregades vos se a conhecer, <risa> sí. Pero tamén é unha clásica Si, si, si, moi clásica E eh, depois pues, outra O que ten que ser será Eh E non hai, é non hai Ta, máis, non? Tamén moi clásica. Tedes alguna voz aí, ao que se vos veña agora a cabeza? Eu neste, neste momento, non. neste intre no vale. me... Pillo vos así moi precipitadamente. Sí. Pois mira, eh, falando con Moncha Prea, tú que a ben? Si. Sí. E citazo de vendas con contos es... da Ribera Sacra? Si, si, si. Éxitazo, non sei se so le este. Sí, sí, parece sí, sí. ser que, que tivo moito, mo, moita estelo, demanda. Alma, sí. de barro, sí, de alma de Barro, sí, sí. Sí, con ela. Alma eh... de Barro, Relato da Via Sacra. Eulino eh, bueno, parece un excelente, estou muy lo recomendando. Uh -huh. Eh falei con ela non hai moito, dixo que bueno, que un éxito de ventas, que sí, moi ben, sí. que está supercontenta, está xa elaborando outro. Si, sí, si, sí, uh -huh. sí. recollendo contos, se xa preparando outro. Pois pues ben. O que vou. Ando con ela non hai moito xa de vos que contoume ou explicoume unha reflexión que lle oíu a un psicólogo que ten que ver pero fíxeme moita graça isto non é xa o popular galega pero en fío ou relaciono co que falamos das frases míticas uh -huh. para pa referirnos ao destino e a reflexión deste psicólogo que ten que ver co destino é a seguinte anotades e queredes eh? si, sí, vou, vou, vou ponendo Dime. se é para ti Ainda que te quites se non é para ti nin ainda que te poñas sí. O que está pa un Non, non está pa sí. ninguén Exactamente Pois sí. o psicólogo argentino uh -huh. con con esta sinxeleza sí. que non complicación ninguna frase no. Enténdese perfectamente Se está pa ti nin ainda que te quites Se non está pa ti nin sí, ainda sí, que sí. te poñas Eh, si sí, señor E remato esta homenaje O destino, con un refrán que lle scoitei a unha curmanda da, da miña compañeira Marga. Moi mm, ben. Exactamente que, que ver co destino? O que de, o que del o que de Deus está as mans che Si, sí, señor. É sen se escolitaste, eu eh, nunca o escolitade, moi caído, Eso, eso, eh. eso dición mi avoa. Ves, fíxate, aí está. Pois pues mira, xa contrastamos que tamén se falaba por aí por as terras de Navia. Sí. <ríe> o, que, o que de Deus está as mans te ha de vir. As mans te ha de vir. Sí, sí. Non sei se o mm -hmm. mm -hmm. dicía igual ou doutra maneira a tua boa. Dicía igual ou cambiaba sí, algo? Sí, sí, sí, sí, sí tal sí, cual. Sí, sí, tal cual. Pois pues, o que de Deus está... As máis xa debir. Si, sí, señor. Xa que o no. destino é o destino ti, non tens que yeah. se está para ti, non tens que buscar nada que te vai vivir. Si, sí, si. Sí. Bueno, no. pues perfecto. E remato. Si. Sí. As anotacións da libertina pequena cun tema da actualidade. Como non? Hai moitos non? Pero un que está sendo trending topic esta semana é eh, o pobre Alberto Garzón. Ah, sí, sí. O ministro de Consumo que lle están caindo lapotes por todos os lados. Pa, ao parecer, sí. Se non facer dimitir, bueno, teñen xa medio enterrado, xa. Sí, sí. Eh, xa xa tá sacando te... a lengua. La, la bazada se... Xa teñen medio enterrado, creo que falta de medio corpo para arriba, pa, xa, para sí, pa sí. estar baixo terra. Las bazadas xa levou bon unhas cuantas, sí. Levou bon unhas cuantas, bueno, pues a ver, que vos vou decir que non xa ibadese xa... Hmm. Que, que todo ven dado pola polémica de, de as súas declaracións sí. sobre as macrogranxas, macro non? Sí. Pois ben, eh, voulle aplicar a Alberto Garzón unha viñeta do gran Quino. Ah? Quino non é galego tampouco, é o creador de Mafalda, pero un gran sí. viñetista e un gran filósofo. Sí, señor. Gráfico. Mm -hmm. Pues voy a aplicar una viñeta a él que, bueno, venga caída para estos momentos en los que está pasando. Sí. Está su falda hablando con un rapaz, con un rapaz camafalda. Edillo, rapaz. ¿Practicas algún deporte de riesgo? Eh contesta él Sí, a veces doy a mi opinión. <risa> <risa> sí, señor. Eh, creo que no hay nada no hay nada más que decir. Sí, no. Sí, sí, sí. O sea que É un gran deporte de risco por desgracia Decir sí, o que un pensa sí. Ou dar a opinión eh? sí. Pues, sí. Bueno. Como dicía bueno. un periodista eh, eh, Ruso O día que eu poida contar a verdad <risas> Posiblemente o, o, o aquel que decía eh, Vale máis polo que calo que polo que digo Tambén Si, seu, fa, seu falara, non? Si. <risas> Ay, vale seu falara Ai, seu falara Vale, vale máis tres <risas> Coita, eh, estamos en negociacións con algúnas sabes que temos a sorte de que o programa de sempre en Galicia eh, reemítese en Radio Roncudo en Radio Neira a partir de bueno, o mes pasado o mes de decembro comezouse a facer uh -huh. e, e, e estamos estamos en negociacións con Radio Tui, Radio Redondela que tamén queren reemitir o noso programa de Galegos Novais, Galegos Novais, no ou sexa que Posiblemente chedemos unha boa noticia cando eh, cando as, estas negociacións entre comillas, pois pues, eh, a Bon Porto. Eh, gustaríanos compartirla contigo polo feito de que, bueno, que o noso programa se reemita en Galicia para nos é unha grande ilusión e máis un orgullo e unha honra. Sí, señor. Evidentemente, pois pues moi boa noticia. Sí, sí. Moi pues... boa noticia, pois pues mm. nada, pois pues aí a, a abrimos Abrimos mercado y ¿Eh? anchamos fronteira. Sí, señor. Eso es que queremos, eso que queremos. ¿No? Sí, sí, sí, sí. Sí, señor. Sí. Ahí vamos, ahí vamos. Eh... Bueno, pues perfecto. Parece muy bien. Parabéns por la parte que vos toca. Uh -huh. eh, bueno, un orgullo también llegar a más gente. Sí. Es, es, a eso a eso sí, sí. precisamente nós non non percibíamos tanto pero a verdade é que despois de que dixemos por antena que Xulio Simón, que sabes ti sí, que que tivemoslo aquí, eh, bueno, un grande colaborador tamén de Rosalía de Castro, estivo aquí no, no, no premio de poesía Rosalía de Castro tamén, e eh, eh, un traballo que leva facendo dende dende Uy, que comezo de estudo de tempo. E eh, eh, concretamente, non? Entonces eh, eh, gracias gracias a un informático, eh, Luís Lozada e outros amigos máis que ten, puxo en internet unha páxina que se titula Xulipedia, eh, eh, bueno, que, que ademais podes eh, comprobar que é un traballo enorme, unha cousa mm -hmm. fantástica que relaciona a literatura galega coa portuguesa, coa catalana, coa española. Bueno, un interesantísimo uh, traballo, um, cuyo prólogo le fixou precisamente Basilo Lozada. A verdade é que um, nós non sabíamos, non, pero no, desde que falamos de Xulipedia, Pois a cantidade de m, Personas que m, Se m, Meteron na páxina Pois é, é enorme é, Parece ser que é, eles non fixaron Publicidade de ningún tipo Non, non no. Bueno, pois pues iso tamén é, é Unha cousa ben, ben bonita ¿eh? Claro Claro, claro, por eso digo que, que sorprendeu nos o feito de que, bueno, pues parece ser que de efeito nos chegamos a bastantes máis personas das que, que, das que creemos. E, e entón, sí. pues ah, de, de, de, de, de Portugal xa sabes que, que, que nos escoitan, porque sí. posto que Cristian Salles, pois pues fai un, un programinha que se chama... Desde Brasil. Desde Brasil tamén. Eh, pois, pues, pues, claro, pois pues, eh, aí estamos, a verdade é que eh, é unha satisfacción moi grande saber que outras persoas nos escoitan, non somente de, de, de Suiza de Canadá, sino tamén noutros lugares do mundo, pois pues, Bueno, pois pues estas pequenas cousas, aportacións que ti tamén nos axudas a dar, pois pues, escoites. Pues bueno, entre, entre todos o facemos posible. Vale. Exactamente. Pois pues unha aperta grande, moitísimas gracias, Xosé Manuel. Unha vez que pola terriña vos fa a guabiñeta, vale? Daccordo. Unha aperta querís. grande, nada, a seguir ben e a cuidarse moito. Está logo. Veña. logo. Meña. o meu ter o toca un amorte os corpos o adorou silencio triste sonda campana. Oh. radio sa T'agrada l'esport? Segueix-nos al nostre podcast i estaràs al dia de la pràctica esportiva Samboy. Notícies, entrevistes, aventura i un munt de continguts per a tots els amants de l'esport. Nou ho dubtis, Esport Samboy és el teu podcast. Rádio Samboy en directe per internet é moi fácil. Entra ao nosso web radiosamboy.cat e clica a l'opció en directa També podes escoltar programas de dias anteriores amb l'opció podcast. Escoltar radio Samboy allá onde siguis és moi senzill des del web radiosamboy.cat Rádio Samboy, radio Samboy. Julio, con esta música que estamos a escuchar, ya nos damos de conta con qué íbamos a falar Sí, sí. Vale, vale. <risa> eh, vamos a falar con nuestro amigo, el eh, querido amigo, Xavier Vizcaíno, cantante, aladas terras de Incio. Pues, un hombre, un cantante que se fijo a sí mismo. Uh -huh. eh, vamos a falar con él. Vamos, Dalles, buenas tardes. Buenas tardes, Xavier. Buenas tardes, Xavier. Hola, como estáis? Boa tarde, benvido. Moitas gracias por atendernos, Xavier. Gracias a vos por acordarse, por acordarvos de mí sempre. Bueno, feliz ano, antes de nada que es eso, no, no tivemos igualmente. ocasión. De verdade que Para vos e para todos os oíntes de Radio San Boi, eh? Moitas grazas. para gracias. todo mundo. Feliz ano que este ano eu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 Hmm. Bueno, sí, claro, la verdad que fue fue complicado, ainda sigue siendo, eh, sí, sí. pero la bueno, cultura... la cultura de es que que un, bon, un un un bon buen golpe ahí, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, sí. Bueno, confiamos en que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 pero certo é que é que si sí, somos afortunados, somos afortunados porque traballo de momento temos eh e eh, bueno, pois vaise vanse cobrindo, digamos as expectativas, non? Sí, sí, sí. Aínda que non non sexan moi moi altas neste momento, pero sí que así que vamos uh -huh. vamos cara cara adiante e eh, eh, cobrindo esas esses ocos, non? Entonces, pois pues, tamén somos afortunados, non nesa nesa maneira. Uh -huh. Que pasa que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 eh non sabes o que vai ocurrir con esta historia, non sabes uh -huh. se van sacar un, un da manga que nos volvo outra vez meter uh -huh. en en bereda todo, uh -huh. eh, complicado por ese aspecto, pero tamén ilusionados porque porque bueno, non paramos, vamos facendo cousas en en eh, televisión, tamén cousas, Nova Lucía eh, sacou un single novo fainada, uh -huh. que además é unha canción miña. Sí. Eh, eh, bueno, pues estamos ah, pues, estamos traballando, pues estamos entonces, traballando... entonces iba ben o que eu dicía antes, parabéns sí. porque sei eh, se, se corrices se portalense moi ben e ademais precisamente o día sí. de Reis estive na televisión de Galicia, non? Eh, Lucía mais ti, sí. non? Sí, sí, sí, aí, pois pues eso, eh facendo un boquiño de festa e eh, dando un pouco de alegría de, de alegría, non? Eh sí, sí, sí, sí, sí, sí. contentos, é aspecto. Sí, señora.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 Eh, pois, pues, eh agradecédoche polo tema de que de que claro, se estamos agora eh, co 5G, co 10G, co 15000G, que sei un canto <risas> esbante, sí. resulta que que hai moitas zonas no rural galego que estamos, pois pues, temos un internet lamentable, unha cobertura de teléfono que que nos temos que andar movendo de un lado para outro, sí. e oye, pois pues, párceme, párceme, o sea, párceme sensato falar do tema porque porque claro, estamos presumindo de que o rural vamos potenciar o rural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 pois eh, creo que hai que empezar a presumir, pero mm, de outra maneira. Eh... Entendo que nas cidades, nas cidades pois, haxe todas esas conexións e toda a rapidez do mundo, pero que Galicia, amigo meu, é moito máis que as cidades. Sí, sí? Poñerlle pois... medios, poñerlle medios para que todos que queiran facelo que teñen esa cobertura que les dicen presumendela, non? Sí, sí, sí, sí. son cosa, unha asignatura moi pendente, eh, uh -huh. eh, creo que o sea, que é xa urgente, porque non entendo nada de que este na cidade este este, este este xa, o se teñan 50 ges, eh este na, na, no rural estemos na do alvedecario, no? Exactamente. Sí, Importante, importantísimo e ao mesmo tempo e, e, e además esa inversión tampouco é demasiado grande, porque os, os medios que agora existen non lle compren precisamente non lle compren eh, demasiados eh demasiadas inversións, é eh, dicir, antes cumprían unhas antenas altísimas unhas sí, cousas sí, de, sí, de sí, grande claro. envergadura pero agora non no, a, non a tecnologia avanzou tanto que non lle compré tanta no. parafernalia para poder ter esa... Seguramente que non, pero eh, volvemos o mismo aquí eh, por desgracia pois pues, a economía é o que máis interesa pues, entonces pois pues, imagino que a esta xente por, por chamarlle de, de alguma maneira pois non lhe interesará de que a xente que vivimos no rural pois, eh, pois claro, como, como para ele somos catro gatos, pois ao mellor para que llevamos levar a xente servicios total o, o o beneficio é mínimo. Sí. Por qué? Porque andan pensando só nos cartos. Eh, sí, pero... son eses, eses ricos pobres que chamoe. En... Sí, a eh, no veces eh, eh Xavier, non, non non é por, por incomodar, pero vera, pero as veces pois a ah, ah, ah, A xuntanza fai forza non eu dunha unha zona, una zona de, de galicia o, o carón de, de Vina Bolo pois pues, ali non tiñan conexión para internet e non había fórmula para poder facer tal E xuntáronse varios empresarios varios amigos algún gandeiro e todo xuntáronse fixeron o posible para conectarse e, e entonces con, m, m, contrataron Cunha empresa para poder facelo vía a, online é decir que veo unha empresa e púxolles os elementos... Uh, Eh, Basico, precisos e eh, sí. teñen ten a, te, a a máis avanzada que pode existir. Claro, P cl aportaron o eles, non é o mismo claro. que, o, que o aporte a administración que que que, que fagan eles, eles. eles, pero que ás veces... entón, entón, claro, é, é, parece maravilloso e ao final eh daste conta de que de que a unión fai a forza, sí. no? eh. Pero tamén é, tamén hai que repensarse sí, de, sí, que reclamar. De, de pues... de nos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 que en principio está traballando para elevar esas actualizacións. O rural complia. resulta que elas non o consiguen, pero se se xuntan 4 ou 5 veciños, sigo o consiguen. Eh. O non funciona, non? Ah, que, es, exactamente. Eh. Hay, que, hay que reclamar. Eh, después, hay. Eu digo choso porque despues eles mesmos fixeron non sei que tipo de, de, de, de escritos ou de reclamacións e tal, e conseguiron pois, que, que oh. lle abonaran parte da, da inversión que que eles fixeron. Pero claro que que por quizá esa mellor por necesidades propias, non? Que Claro, sí. seguramente, claro. Sí, sí, porque sí. Había, algún, había algún empresario, algún, non sabes, claro. eso, eh, sí, sí. Pero, pero que hai que reclamar, o que ti dixe, ademais eu fago referencia precisamente a túa á proposta que fixe, bueno, o que ti publicaches aí na rede, sí. que, sí. que, que bueno, que hai que reclamar a administración que, que cumpla co, co, co, co que les dicen que, que non en todos os sitios, non, non fai come é No. Efectivamente. Uh -huh. Es no, no, es eh, creo que é bastante lícito ¿no? Sí, que lógico. que que creo que non estou reclamando nada no. nada imposible, o sea, no. que, que eles el es eh pues, terán que vos pues as, sí. as, as maneiras que, que teñen dan aí menos de cando se enchen a boca a falar do rural, que no, eso. Pues, hay que hay que decir la realidad. ¿eh? Sí, sí. Eh, que que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 efectivamente. E entonces eso, bueno, vam, vol, voltemos ao, ao teu que nos queríamos falar contigo precisamente de música, eh de, de, de teu, de, do teu traballo que, que seguro que estás preparando esas cousas para poder intervir en algún concerto máis, eh, que o mellor tamén estás traballando no teu estudio de música. Si, sí, que Bueno, como xe dicía, estamos trabalhando pues, no novo traballo de Lucía de Lucía Pérez, sacamos esta última esta última canción uh -huh. eh, eh, estamos, pues eso, a a a fazer ese, ese novo traballo de Lucía ademais eu tamén, pues sí teño, teño cousas eh, tamén pendentes e eh, eh, por suposto que, que eu poñerei-me tamén a a digamos a facer cousas novas porque me apetece, teño material pois pues, que é una digamos, no confinamento pois pues, digamos que adiante, adiante, pasando traballo e, e bueno, e creo que, que como a cousa corre tanto, pois pues, hai que hai que seguir para adiante, ¿no? Exactamente. Como andamos nun mundo que non anda non anda paso a paso, senón que anda xa en Ferrari ou en sí. Formula 1, pois pues, mm hai que, que, que seguir hai que seguir para adiante sí. Porque este verán Tam. penso que tes un verán bastante recheo, non? Xerte Bueno, pois pues de momento hai cousiñas hai cousiñas estás se movendo, ¿eh? como digo ahora, a partir da hora este este primeiro mes eh, en febreiro pois pues, sí que se empezan, se empezan normalmente a, a mover as cousas sí que hai chamadas sí que parece que a cousa pois vai xa cara adiante Pero, pero digo digo un pouco ca boca pequena porque sí, sí. porque estamos á espera de todo o sí, es que, que está esto. a pasar uh -huh. yeah. Bueno tamén te, te, persoas que te reclaman Para poder ir bueno, que te piden para poder ir a gravar no teu estudio que por certo sí. está tendo excitazos non sí.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 pois pues a demanda pois pues, eh, que, que, que teñe, que tes sí. pues, precisamente para poder mm -hmm. empregar a moitísima xente pois pues, eh, seguro que eso servirá de exitazo para todos os que queiran a chegarse a, a, a, a ese teu estudio Si, sí. sí, pois pues eso, eh, pues eso, esperando un pouquiño como dixen, a ver si se pasa esta névoa mm -hmm. mesta eh,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 Eh, confiamos de que este ano sex xa o definitivo e eh, ali, ali armaremos, eh, armaremos un Bo Cristo Esperamos que si. Sí. <risas> si sí, ademais felicitar precisamente a presidenta non que, sí. que que, que bueno, pois pues, parece ser que ten un excitazo a visita que que fixo precisamente a, a...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 Un avance, un avance, un avance importante Un avance important, importante, moi sí, importante sí, sí, sí, sí. Bueno, de, eh, persoas eh, como a ti Que, que as axudan eh, desinteresadamente Pois, pues, lóxicamente, eso Pois, pues, convirte, non somente Ese avance convirtese en algo exitoso Pois, pues, gracias a, a Persoas como a ti que, que participan e eh, colaboran sí. A verdade sí, es que... Si, claro, es que, no... ademais, como eu diximo Eu levo, bueno, eh, pois, pues, en el caso de acción Levo colaborando desde, desde un minuto un mm. Eh pareceme parece me superimportante sempre que poidamos botar un cable no que nós humildemente poidamos pois aí estamos por suposto eu sempre que vou sempre te vexo ali si que topamos tamén por o teu vos poñedes o grande ideia o que é moi todo xuntar o que falámos antes ao final é unirse unirse fazer forza porque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 Sí, Dixéchenos que volvendo un poquinho atrás Dixéchenos que mediante este confinamento ti eh, axudad bueno, pues axudadse de, a ti mismo para poder crear e eh, para poder mm -hmm. facer algunhas mm -hmm. uh, novas cancións, seguro que estés xa casi, casi enroladas, non? Mm -hmm. Bueno, eh, teño sí que as teño maquetadas, así que teño coxinha xa, evidentemente están sin, sin gravar pero, pero sí mm -hmm. que teño eh, as maquetas feitas para para poder traballar nelas e eh, eh, bueno, eh, seguir so dentro camiño, eh, porque este bueno, eh, eu, eu tomo a miña carreira como unha carreira de fondo uh -huh. eh eh así eh, que así, non? Então, pois eh, a verdade é que sí, teño un material aí que que pouquiña pouco vou ir vou ir sacando uh -huh. e eh, bueno, para ir seguir para seguir facendo camiño, non hai outra, non? Ahí, Creo ahí, que ahí, sí, que é importante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 Sí, no realmente non é unha non é unha, unha cantiga, é un, un, un libro disco meu que uh -huh. queousequei para, bueno, que realmente é o meu último un meu último proxecto, un meu último sí. traballo que é un libro disco uh -huh. dedicado pois pues, ao noso rural, ¿no? tanto uh -huh. de mar como de monte e e conste puseso pois, de, de, de un libro con cinco relatos que eu rescatei da da de de nosa avós e que sí, eu pason sí. a miña maneira eh sí. pois para para contar o que pasaba o que les pasaba a uh -huh. aos nosos antegos cando eran menos, non, Muy Saber bien. un pouco de onde vimos, tamén para saber a onde vamos. e eh. bueno, está tamén aderezado con cinco con seis pezas Eh, que ou, uh, pois pues que, que, que fixen con todo con todo cariño para para un pouco para dalle un pouco tamén de visibilidade, o que falámos antes, sí, no sí, o nosso yeah. rural que que lle fai moita falta. Pois moito que nos fai moita falta visibilizado, sí, sí. Sí, claro. Sobre todo visibilidade. Bueno, a verdade é que a, a calidade de vida que se ten precisamente no rural é importantísima e o, o que ten de, de, de despoblación teno tamén de eh, exuberancia, non? Sí. Pero sirve para sí. que a xente poida disfrutar dela. Exactamente. Eh, claro, porque sí, porque porque claro, ao final eh pues un un porcentaxe moi alto da da nosa terra galega pois pues, é é rural, creo que que é importante telo en conta. Eh então, pues, por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 subir un pouco o peldaño para, para estar a altura do que do que nos ven, porque esta era esta era digital, pois ao final claro, eh, dicen que non que non queren deixar a ninguén atrás, pero pero, pero mano, quedan moitos. Sí, sí, pero sí, quedan sí. moitos, si. Sí, quedan bastantes <risas> atrás. Bastante, si. Sí. Pois pues, a verdade é que agradecémosche moitísimo que estés estes minutiños con nosco, que perdas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 Bueno, baixamos un poquiño música e vámonos ir a miña terra eh, Xulio? Vale eh, Falando de embutidos e todo isto xa sabes de quen vamos a falar Ajá. Vamos a falar, pois ca nosa ben querida Mari Carmen Mari Sánchez, Sánchez Mari que que eleva embutidos suarna E vai a falar de certas cousas pero temos que darlle tamén a enhorabuena e eh, sin máis delacións pois vamos Darlle boas tardes Boas tardes, Mari Carmen Hola, moi buenas, moi boas tardes Muy Desde de San Carlos, desde de Navia de Suarna Desde sí, Navia señor. de Suarna, Mari Carmen eh, Moitísimas gracias por atendernos eh, Moitas Encantada. felicitacións porque Quere dicirse que o seu traballo sigue En pé E a cosa, pois, pues, sigue servíndose, non? Si sí. Pois pues si, sí, a verdade es é que si sí, que sigue, O traballo sigue en pé Sigo facéndonos embutidos Eh, bueno eh, um, hai un premio que non me creo que fora merecido pero é bueno, precisamente bueno. por eso, por precisamente por eso a chamábamos porque para felicitarla tamén yo mesmo tempo dicirlle que que non somos talismán coas persoas que entrevistamos posto que <risa> o, o pouco tempo de, de falar con elas ou reciben un premio ou son ou alientan al coa cousa sí. ou sexxe no, que nora boaísima premio con... de son muller a mujer emprendedora rural? Pues eso. Ah. Ya verdad, encantada, bueno, muy agradecida, muy agradecida. Hombre. Merecido también é tao merecido. merecido. porque, Pero, porque non, non só porque probamos xa os seus embutidos, porque por aquí viñeron eh? ah. e os da Radio San Boixa lle gustaron algúns deles, senón sí. polo feito de que vostede siguen a teima, segue na, na loita como muller rural e ao mesmo tempo pois distribuindo esses eh, grande eses, eh, embutidos extraordinarios. Por certo, como van os traballos para para a festa da, da Androia Pois pues, temos moi boas noticias porque estamos desde o Concello, bueno, de que estaban organizando para fazer a Festa de Androia este ano, hmm. bueno, teñamos as nosas dúdas, e, bueno, aí está, por pues, si despós non se pode facer o sí, pero, bueno, se empezaron ca organización, sí que esperemos que este ano, sí que, a ver, que todo cambie un pouquinho, pa ben, sí, sí, e no poder se... celebrar como se merece a Festa de Androia. Home, eso... Sin celebrar, eh, temos ganadela. Claro que sí. Eh, yo, yo, bueno, ese eh, si non se pode facer así como, como como eles queren o mellor, pois polo menos que haxe a demanda, é dicir, que pidan os embutidos. Que, que pidan os paisanos. Que pidan botelos, eh, sí, eh, sí. androias e todos os todo, todo, embutidos de su arna. Sí, porque, bueno, o mesmo ano pasado, como non había, uh, non se podían os restaurantes, digo, bueno, pois pues habrá menos cocidos, e eh, a verdade que xa agotou o produto todo, producto, todo pues no. porque nas casas, uh, pois pues, fixeronse moitísimos cocidos, as familias uh -huh. fixeron os cocidos na casa, e a verdade, sorprendidísimos de de que tú era tan boa na acollida todos os produtos, sendo as fechas como foron así de uh -huh. pandemia. Por certo, Maricarmen... Eu, eu digo unha cousa. Eu digo que Androlla en Navia é a reiña da prova. Uh -huh. E os chorizos son os fillos da reiña. Ah, bueno, Acom... pues muchísimas gracias Acompañamiento, muchísimas gracias. Acompañamiento de Raíña, ¿no? Sí, señor Muy bien, pues muchísimas gracias Muy buen piropo Muy buen piropo <coughs> Que voy falar hablar de miña navia Ah, pues Invitaros, por mira, dentro os dois vamos a invitar a toda a xente que veña a Navia Que pasen un fin de semana, un Ostras. día, o que sea, pero que veñan a Navia Y hay eh... gente que non conozca que veña a conocer este pueblo tan bonito Sí, señor que temos que eh, eh, Escoita, um, bueno, temos noticia de que nas na redes falase moito precisamente de eh, eh, O Argueiro dos Ancares Ah, eh, sí de Seica ten vos en, en grande estima, pero vos tendes tamén unha páxina onde poidan meterse os nosos ointes e chamar a Mari Carmen para decirle oi, mándanos embutidos a tal sitio si, sí, si, sí. tamén temos unha plataforma de aí de un grupo de xentes que son de lugo temos hmm, sí. son de lugo sí. que aí encontrarán a Sandra sí, sí. olla, os xorizos, os xorizos o xorizos, o produtos de aquí de, de embutidos Suarna encontré na, tamén esa plataforma donde todo vai moito máis rápido pero senón tamén me poden chamar a min sí, que sí. eu encantadísima de atenderlos e de, Ca... de poder o sea, levar que... esos produtos para ir para sí, onde paga falta Carmen Sánchez, Ira Bedre, atende a todas as persoas que queiran poñarse en contacto con ela propietaria de embutidos artesanos Suarna en Navia por supuesto por uh -huh. supuesto e coa especialidade de Androia lógicamente sí, bueno, porque foi o producto estrella que, que nos empezamos, nos non tiñamos ni idea de montar esta esta empresa uh -huh. e foi por culpa da androia de facer a androia, donde uh -huh. só íbamos a elaborar a androia, vender a androia uh -huh. e bueno, despois viñeron os outros produtos, pero bueno, o noso producto foi, principal era a androia uh -huh. e a verdad que, aparte, de moi orgullosos porque é un producto moi típico de aquí da, da zona e uh -huh. era algo, cando empezamos, casi non se conocía, joi, pues mira, é moi demandado é de moitas cárnicas, pois Sí, sí, sí, sí, uh -huh. Eu sei que é moi demandado, sobre todo que en Cataluña, desde que tenes Canova esta plataforma, pois uh -huh. máis e aínda. Son de Lugo sí, sí, sí. Son, Son de Lugo Son de Lugo É unha plataforma que Non somente Sirve os embutidos de naveta Non outras que usam É, exactamente Pero en verdade, en verdade te Coido que Estes embutidos de su Levan a dianteira Con todos os a, demais Productos que eles sirven Non? Si sí. Bueno Bueno, estamos todos en línea, porque hai queixos, hai de todo. Sí, sí. Hai de todo, hai carne dos ancares, eh, bueno, hai moitos uh -huh. produtos. Eh, hai, eh, eh, eu hai unha cousa aí eh, que te vou a preguntar. Sodes catro mulleres, non as que estáis aí traballando Sí. Uh -huh. Pero hai dúas, todas só desnais. Pero sí. hai dúas que teñen eh, xemelos. Tres. <risas> Tres? Sí. Anda, oh, ostras... <risas> Duas, no tres, bueno, era unha jubilouse ah, bueno. pero éramos tres éramos tres con xemelgo, si sí. sí. íbamolo a aproveitar en publicidade para facer unha publicidade si sí. xemelos sí. queres ter con mutidos farnas de comer eh? pero non <risa> sabíamos se si o millón non era o adecuado, perdíamos clientes ou ganábamos eh, non no, no nos fixemos <risa> pero éramos tres mulleres con xemelos sí. pois pues nada, nosotros, <risa> pues... nosotros decímolo se xemelgos queres ter embutido de navias de comer exactamente pois <risa> <risa> pues, sí, sí, a verdad que sí e eh? a verdad que moi orgullosa de, de poder dar ojalá de máis traballo a máis mulleres aquí de, de navia, da zona e eh, sí, eh, bueno, sí. eh poder dar puestos de traballo e eh poder asentar un pouco de poboación aquí en porque navia porque eh, eu mesmo te a ti pois xunto coa panadeira que agora nestes íntres no mesas eh, Uh, Asuso, me parte que se chama a, Dina uh, eh, sí. Eso, Dina, Dina, Dina. Dina, Dina. Uh -huh. Pois que, Vamos, estades en plena armonía Todas as empresarias En fin, emprendedoras Todas sí. dun pobo do outro tades sí. tades en plena armonía Eso dá sí, gosto sí. sí, sí. É como ten que ser, eh. nestes povos así pequeninhos É como temos que traballar todos en armonía E ajudarnos unhos aos outros Exactamente eh, Porque ajudámonos en transporte En levar mercancía oi levoche a túa mercancía Ajá. En transporte, maña tal Faime falta esto bueno, sí, sí, E sí, a verdad sí. que temos que ter una... Son das que hai que levarse ben cos vecinhos E que a xente colaborar Podernos ajudar uns aos outros sí, pues, Ademais, tedes tamén Os embutidos que facedes Sobre todo os chourizos Pois pues, facedelos o, o, o vacío Para que tiñan máis longa vida, non? Bueno, envasamos os vacíos que están más curados ah, eh, Que teñen sí. lo, os máis frescos Facémoslos en atmósfera modificada Que é, bueno, un estilo de envase Para que, para que non se curen sí, Pero sí. vacíos sí que van os chorizos curados Porque, bueno, ah. teñen unha vida De, ponemos, de 12 meses de, de duración De sí, sí. consumo preferente uh -huh. Anda que facer, facer unhas, lente, eh, unhas lentellas mm. Con un pouquiño De touciño e de navia Uh -huh. Y algo de chourizo, uh -huh. en dan que o tiño proibido Pero de, ¿Por ca... de... Bueno, Aquí me teño... prohibirse nada. Eh, Aquí en bueno, colesterolosis me... pode ser, pero prohibirna. Es colesterol e algo cousa así que Pero en pequenas dosis. No, no, eu en pequenas dosis. Ah, si sí, me gusta. Aunque si so, somente so, o cheiriño xa é suficiente para poder. Hoy. Eh, eh. Ale prohibir nada, non se no. prohibe nada, pero no. en pequenas dosis si. Sí en pequenas doses, como se suele eh. dicir como digo eu polo viño non mo uh -huh. empuxes, bebe-o e ao mesmo pasa que os chorizos Ay, ou que, que androlla degustalo eh, punto, como eso. me dicía hey, un paisano de Navia eh, pois pues me, me dicía me, pero un androlla come ben e eh? digo, e yeah, quero comer máis veces <risas> lógico bueno. Bueno, que, por certo, ese premio que Embutido eh, Uso Arnaz recibiu, bueno, ti, Mari Carmen, Pero... son emprendedora rural da Asociación sí. de Empresarios de Lugo, a, foi o, o final do ano, non? eh, uh, non sei sé doutrando foi, sí, sí, sí. foi o día 28, sí, foi o 28, si, sí, a final, sí, de ano, ¿sí? final de ano, sei de ano, decia que día remas... de Santos Inocentes. Rematou sí. o ano con, con premio e comezou o ano xa con demanda ou polo menos con proposta de que a, a festa de Androas se se leve a, a, a cabo, cabo sí, no? sí, sí, sí, sí. Home, esperemos que sí Xa temos gana, xa eh? temos um, gana Sa temos, eh, gana. Eh, sí. temos eh, gana porque xa sería o indicio de que as cousas van ben e que vamos millorando e que bueno, a pandemia eh, se esa, queda atrás xa temos gana xa temos gana porque aí temos no gana xa eh, ancares, no en fin, xa ese día vai unir uh, cheirar a Androia mm -hmm. que sí. vai chegar arriba a Vila Meixere xa <ríe> sí, vale, xa <y> liñares xa <ríe> liñares tamén xa <ríe> Sí, señor. sí, bueno. sí a verdad que sí A más vende moi ben o pueblo É un día de, de moita animación, de moita xente Tanto pa bares, pa comercios sí, A xente das casas particulares Sale á plaza sí. hai música, é un día grande Para a Navia é un día grande sí, sí. Ou eu veixo un día grande E a xente sí. co o disfruta sí. Despois, cando estuve aí a visitarte Que gracias polo Polo que me deixes E eh, antón pois pues, Tamén me quedei, pois pues, asombrado con ese pequeno recuncho que era unha ferretería que li hai cachivaches de todo uh -huh. Converteuse eh. en, en museo En museo, si sí. uh -huh. é, é que é, xa lle teñen dito non toques nada ten que estar e si como é, como debe ser Si, uh -huh. si sí, sí. Sí, sí, ya verdade que de aí, xa digo, non sale nada. Eh, sí. Sempre o digo quando, ve... non te daré, digo, é que non sei se si o teño no, porque aí as peixiñas esas Digo, pero non me gustaría que saira nada da ferretería, que a ferretería está. Sí, sí. Que sirva para enseñar enseñarlos nenos pequenos, aos eh, mozos o eh, que eran eh, certos artilugios, certos. Mm. Eh, yo é un atractivo, bueno, a mí gustaría me que fóra máis un tamén un atractivo máis para que a xente se animara a vida navia. Eh, eh No, e aparte Pod que eso eu teño contado e digo es que li podes mirar de todo. Mm. Bueno. son ferramentas e instrumentos que se empregaban e que hoxe pois xa non xa está calzado para, todo, sí. pa, para todos os elementos que sí. de verdade que eh, manter eso tamén eh, sí. eh, eh, querer o rural, se si non se quixeran non se podía. Eh, a verdade eh, é que sí. verdad eh, que si, sí. que bueno Eh, Veume esa idea E a verdad que es como se cerraran no tempo E cando se eh. abre están, está tal cual está, sí. eh, Que non, non tocamos a nada uh -huh. Sólo a millor para enseñar a, As cousas Pero bueno, volvo outra vez a súa caixa E volvemos a uh -huh. colocálo no, no sí, seu sí. sitio eh, E mesmo Pois pues, é unha Información e de conocimiento E saber de donde vimos E eh, eh. decir yo al más novos mira, esto Este era o que, que utilizaban vos. A... a... Teus avós, eh, sí, eh, eh, sí. podes dir que as tos pais. Si, sí, si, sí, si, sí, é verdad, uh -huh. é verdad. Eh, Senón, eh, moitas eh, cosas se perderían. Hombre. Surpréndeme moito, por exemplo, que un neno non sepa o, o, que é unha basenilla, e ali hai basenillas eh. colgadas desapecerables. De si, sí, senyor, si. Sí. <risas> uh -huh. sí. sí. E bueno, sí, surpréndeme. Si, sí. si, sí. sí, sí, uh -huh. sí, eh, moitísimo. Ti, eh, eu, doutra do vez que faláramos, tiñas un proxecto O medio pensabas, de montares unha horta con porco celta? Ah, sí, sí, é que temos... Eh, bueno, é que eu sempre digo, se me volver a Marnava ibas a hacer moita luta. Porque, bueno, to come por herencia tamén unha casa-palacio. Que uh -huh. eh, al lado hai unha finca de 15 hectáreas de... Carai, mía. Mm. Que é unha reboleira, sí sí, sí. Eh, A verdade que sí que me gustaría poder facer a, a algo ali, meter unhos coches ou tal mm -hmm. Pero bueno, eh, estuveme interesando e xa teño que pedir moitísimos permisos Porque é unha finca es que, bueno, que, está claro, normal. que está catalogada Está mm catalogada, -hmm. é unha finca que, que pasa o río tamén É eh, unha finca que o río atravesa, bueno, atravesa no todo o lateral do río, do río mm -hmm. Navia, bueno Pero bueno, aí estamos, aí estamos que nunca se sabe oh, bueno. Nunca se sabe pues... nunca Todo o que faga seguro que será ben recibido e benvido ou claro. que se fai con interese eh, para para poder darlle a conhecer as, as persoas o traballo sí. mm, mm, Dicir, o, o que se gana co traballo Non é o mesmo co que recibes mm, Da administración Que a veces son máis lavazadas Que non precisamente axudas sí. E o que interesa é eso esa, esa emprendeduría que ti tes é tan importante. Por certo, falaba de ti moi ben E sigue falando Lucía Rodríguez non? Que chamabas sí. a Recitor de Oro Si sí. Sí. sí, sí, sí, a Largueiro, sí Sí, Darguero, sí claro sí. É unha nena que medral Que naceu aquí mismo en Navia E vin a medrar e ido ao colegio bueno, sí, sí. É un encanto de nena ¿verdad? É que está facendo unha moi boa labor aquí nos Sancales ¿eh? sí, sí, Está sí. facendo unhas cosas moi bonitas E bueno, uh -huh. é algo que eu temos que agradecer tamén Que é uh -huh. dar a conocer os Sancales É dar a conocer zona, a zona dar a conocernos A, a verdade é que é unha labor moi encomiado ¿sí? O, sí, Os teus sí. produtos que en realidad ela presume precisamente disso, uh -huh. do, dos embutidos artesanos artesans precisamente uh -huh. de, de, de su arna que, uh -huh. que, que sí. fai a, a, a empresa precisamente de embutidos su arna sí. uh -huh. a verdade é que para non é un placer e unha honra terte cada vez que, te, que, que que tentamos falar contigo sempre nos recibes amablemente e nos por falar de, de, de cosas importantes por certo, sigues eh, bueno, pois pues, o Relacionadas, cosas relacionadas cos embutidos Todas, cal, cal, calquera delas non. Hasta eh, Cecina Me parece que últimamente sí. tamén aportas Si, si, si Todos os embutidos que bueno, Tenho unha asignatura pendente Que facíamos a, a lengua adobada embutida, ah. E tiña Moitísima aceptación Pero paramos de facela por culpa de, de tiempo, que nos lleva muchísimo tiempo. Claro. Fazela, bueno, es muy laborioso, tal. es todo el mundo me pregunta, ¿cuándo vuelves a hacer las lenguas? Cuando yo siempre, pronto, pronto. Bueno, yo pronto vais alargando y nunca la he llegado. Pero bueno. Eh, Nada, cuando te... esos clientes que están esperando por las lenguas, algún día las faremos. Volveremos a facela, sí. No, cuando te digan, oye... ¿Cuándo hace la lengua? Digo, ¿eh? ¿es que tiene un test lengua que qué? <risa> no, pero la verdad, tenía muchísima venta, muy, muy buena aceptación, era sí, un tanto. producto también muy exclusivo, pero bueno, ahí está, ahí estamos, ahí sí. estamos. Eh, bueno, ¿cómo va? Eh, ahí en Navia que siempre preguntamos por lo mismo, ¿cómo va este bicho ahí por Navia? Uh -huh. Pois, bueno, resulta que sempre libramos moi ben, non tiñamos problema ningun, uh -huh. pero ora sí que estamos, ora sí que temos. Ora temos, hai xente contagiada, e, bueno, notase no ambiente, que o pobo está moi moi vacío, sí. eh, moi poquinha xente, porque, bueno, temos claro. medo, a xente maior que vive nos poblos tem medo, eh, bueno, claro, respeito, no? e, bueno, con moito respeto, e é o que... Sí, sí, sí, sí Y entonces tenemos que andar todos con cuidado y eh, Exactamente, hay que andar con xeitinho Sí, como sí, sí, sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, sí, sí, la verdad es que sí uh -huh. Pero entonces... bueno, tenemos que pasar estos momentos difíciles Pero bueno, yo creo que ya nos queda menos ¿eh? sí. sí Ya nos queda menos Tenemos que ser positivos Siempre, siempre, siempre eh, Va a irnos quedando menos cada vez Y sí, sí, eh, esperemos que, en fin, que todo esto pues Al menos ahí que fai vento e eh, que chove de cada en vez pois eh, sí. que se meta no río co leve cara ao mar eh, eh, polo é que non volva é, é que, que non, non volva. volva que non volva e o eh, tempo por aí como o tedes estes días Poi, pues, soi muitísimo frío esta mañá con algo de niebla, pero despois saíu un pouquinho o sol uh -huh. e volve a ver niebla, pero uh -huh. bueno, un tempo moi seco, a verdade é que. Uh -huh. Este frío ven moi ben para. Hombre, Se e además a androlha xa Exactamente. Ah, <laughs> Esto así vendense más los embutidos. Por eso. É... Claro que sí, para poder facelos precisamente con, te... con, con, con frío e con tempo sin un poquiño eh, me... con menos temperatura seguro que sí. acadan moi ben e además van, van moi ben pro corpo, non? Hombre. Exactamente, exactamente. o que estamos eso, Quéntame. que as cousas buenas eh itas con cariño e eh eh bueno, yo más uh, naturales, lo mellor posible. Sí, señor. De... Ademais un chouriceiños, mira, un chourici e un, un par de ovos fritos e eh. un pouquiño de lomo. Eh, ya non, fai, unhas... falta muito mais, eh? non eh? fai falta moito máis, eh? Non fai falta moito máis. Bueno, e unas pataquiñas, pois un pano bueno, mille... a as patacas de Yo grelos. Bueno, yo yo xolistos. eu puño grelos. Si, agora os grelos se empezan a servir, non? Si. Eh, si, si, si. Os grelos a verdade é que estamos en pleno para facer un gran cocido, de prensa campaña. Pois, de verdade que bueno, que se poñan na páxina ti que dixestes antes embutido Xuarna, non? Si, embutido Xuarna. Embutido embutido su arna, en unha vía de su arna, e xa si non pola plataforma tamén de Son, son de, de Lugo, Lugo. Mm -hmm. sí. e Son de Lugo se ponen xa Son de Lugo tamén xa se xa, xa, y, el, bueno, xa se venen o contacto mm -hmm. ou pedido Son de Lugo e xa ponen o contacto e y, liberan todos os produtos que temos a venta mm -hmm. e xa si non que me chamen a min personalmente que tamén os atenderé de linda gana Pois si, e non te pedir un go teu teléfono moi sí. ben digo, digo ti que tens contacto con medio mundo, digo, non, con medio mundo non, faltamos papa con... ah, bueno. <risas> grande, grande, Mari Carmen grande, ah, volvemos a felicitarte por ese premio, son emprendedora rural que ademais ben merecido eh, que, que siga saca dando moitísimos éxitos e moitísima mm, mm, demanda deses teus produtos que en realidade non se os probamos e eh, damos Hombre, fe de que son extraordinarios e eh, tanto que si sí. Pois eu darvos as gracias a vosotros por acordarvos de min eh, que sabedes que o que queiráis é eh, cando iso, ponedos en contacto comigo e invitarvos a vir a Navia tamén e os ancares eh, eh, nada más, e nada máis desearvos que haxe moita suerte e que isto pase rápido. Moitísimas pois, grazas, gracias, eh, gracias, Mari Carmen. Carmen. Unha aperta grande. O, vosotros para vosotros, de verdad. Un saludo no. moi grande e todos esos ises... Cata, uh, personas de aquí que emigraron para ahí. Un abrazo muy fuerte para todos. Muchas gracias, Maricaría. Vale, muy bien. Pues un saludo. Muchas Como chove mi uviño por las veigas de campaña Como chove mi uviño por las veigas de campaña Los pecados donde dilúen en hotel doube ves fai xe nas vodias duas tardes duas tardes kreten inverno na cor da necessidade como chove chuva miu por as veigas O mar Na rede esta partura Recolle o mar E os ríos mantén Este corpo de aura Sempre vivo, sempre vivo Sempre vivo oh, Como chove a foga, na, na forxía da anguria menos onda na dureza pra ser canto pra ser canto almas en corpo no corpo destas de almas almas en corpo que son terra que son terra que son terra de mi niñoño por las reins esta campaña como cho de mi niño por las reinas como mucho de mi niño por las reins como mucho de mi Xulio, temos por aí algún outra cousinha que anunciarles aos nossos ouvintes, non? Sí, sí, a ver, que todos os que queiran chegarse a tradicionares esta fin de semana terán a intervención dun grande equipo un grupo extraordinario, bueno, un dúo non que son Camaño e Meixeiras non que uh -huh. venen de, de Galicia, ah, eh, de Galicia eh, non? son as dúas antía a meixiras e a súa compañeira pois unha co, co violín e outra co, co acordeón fan sí. unha un, bueno, unha mezcla un estupenda. Pois aí non non tradicionarios de gracia esta fin de semana están aí. Seguro que algunhas das nosas rosalieiras achegaranse seguros, seguro para poder participar seguro, con eles, con eles se se seguro, seguro que. Bueno, se, se lle mandaremos aviso precisamente a elas para que se acheguen ali, é eh. pouco cando menos por lo menos disfrutar da compañía non? exactamente, eh, eh, que, eh, da que disfruten actuación. unhas casotas, como ellos tamén as convidan a subir do escenario é eh. Parece, parece ser que por culpa do coronavirus, pois a participación... Non, Vai ser cativa, non? Non, teñen moitísima... Me parece que teñen xa concertadas varias ah. persoas as que van a participar precisamente uh -huh. nesa actuación. Pero, bueno, eso non non quita para que sí. poidan ter o contacto e, en outra ocasión, pois poder convidálas a Rosalieires a participar con elas. Porque, como música, teñen grande... Intento, ah, bueno, no, música... Pero, bueno as cantareiras nosas, seguro que axudarán a son, son bueno, son fans de, de, de todos los que traballen Charri, xa, Xamesti, uh -huh. que estiveron con Xavier Díaz, estiveron con Xam Pampi, sí. con o grupo Aila, con todas as persoas que vinieron hasta agora e outros adicionares, pois pues, eles, eles tamén participaron. Tanto é así que mm, mm, non cantaron con Carlos Núñez, pero si sí tocaron no, sí. no, no Palau da Música con Carlos Núñez. Sí. Bueno, uh, son grandes intérpretes y también musicazas ¿no? grandes sí, músicas ¿no? sí, sí, y entonces por eso, día 14 lo así pues, eh, queridos entes, si quieren ponerse en contacto conosco intentaremos que puedan mmm, disfrutar de alguna entrada que seguro que terán reservada que para sí. ellos bueno, pues vamos a despedirnos a, a, a despedirnos años, ¿no? y a que esto fue galegos novais aquí en Radio San Boino 89.4 89.4 da FM queridos mmm, que teñen unha feliz semana ata vindero xoves así que amigas e amigos como digo sempre que anoites eh, dalle as gracias como non a Fernando a ti Xulio tamén por estaris aquí eh, amigas e amigos que anoites eixo vos o descanso a rúa a vosa liberdade e dico xoves que ven